Egun osoan hauztigian pasa dute egemedioak legez kampo eroseaz akusatuak diren laborariek. Hora indela iru urtea, txilotu zituzten haien etxaldeak miatuz eta gaur goizean hasi da epaiketa, edo atzu goizean obek egan hau jendez mokurruzen sustengoa emaitera urbildutako ekin eki herremondegi. Bai honako hau zitegiko bigehen gela, txiki gelituzen atzo kabalentzako egemedioak egauzka legian gabe erostea leporatzen dieten laborarien kontzako epaiketaren tzat. Jende, andan aurbildu zen. Gehienak laborariak, itxasu, sara, ainoa, eta inguruko egietakoak. Horien artean, sara eta ainoako hau zapezak ere sustengoa erakustera etohiak ziren. Michele jandonea sarako laborariak aferaren funtza espikatu ziguna. Boa edela iru urte, atxemainu usten, guardak, eta uh, maaxelak, eta denak, dena meiatu zuzten, bazte guziak, erremirio guziak Eta ere mani duten kanborat adonelat, eta gehoztik beti errosi banga. Gauza berberatia, baina erdi presiotan dire. Hortako horrengatik gaten gara bila. Erdi presio dire. Epaileak, laborariak aldezkatu zituen banan bana. Baita egemedioen zat ordenantzak ematen zituen, maresala, eta egemedioen salerozketa egesteko sortu zuten, A.E.Z. elkarteko presidentea. Bai meni gabe, isilean gojdezka kontjabandan haritzea leporatzen diete, eta epailaren galderak ere araberakoak ziren. Bai nahuz hiperatuek eguneroko, noh mal haien lekukotasunetan. tasunetan. Michele Jandonea. Ilegala, ez, ilegala guetako ez, erropanga, eh, eta eh, ikusten ditugu kamion oso, zehi eta kabalak dira eta zein dako e, espanyol uh, pikurekin uh, tratatu atie eta sendako guk ez espanyol uh, pikurek eman uh, franziako gabalei neetako kontrabanda da uh, faturik gabe eta sozaikin bat zehutu laik ork fatura xekaiten uh, du eta ordo nantzaba da uh, neetako kontrabanda uh, Fatorik eta pitzik gabe da eh, bai, e, e, e, Gordezka da ELB eta EFDS Sindikatuetako kideak ere Baiunako hau zitegian ziren. Laborariak sustengoa erakustera Laborariak salerosketak haien eremu naturalean egiten dituztela lai jantzigun Daniel Bagberarena ELB ko kideak Onduan dira eta jo bagizu Aragia haipatzen ute Han baliatzen diren aragia batzu Produktu batzu ez direla una, he Hemen baliatzeko Baina denek batakite Hemengo kontsumitzaileak egiten Muga pasatzen dute, joiten dira bestalderat, edo gazna erosterat, edo aragien erosterat, azkenian, bon, e, e, e, gauza berada, e, huri, erregulmantezine, huri, ez mugitzen ez deno, guetazat, hofai, e, iziari bitxikeria, gauza bitxiala, gertatzen den amen. Farmazautika lobiak, araudiak, haien gisara mulatuak dituzela salatu dute bestalde. Bernard Lavin, FDZOako kidea. Hor, oh, bada industriek egginatutenen kombina batzu autorizazioan du izan marke deitzen den gauza hori behar dute eta ba, hori egina da Eresum Erresumaka. E aldiz Europangila dira. Odu da esnia e haragia hititztzenhal europa Europagusan nahi duten bezala, aldiz produktorik nunbetikke ez dira horik muitzen alhal. eta hortan belaku bina bat nubet prezioen goitiazteko erresum betan besteatutan aldiz al, behero dira. Ta horra Espainian berodira, hizi, funtsian arazoa ekonomikoa dela salatuen laborariake, mugas beste alderak jiziumerkean aurkile ez zaketena, frantzie gestatuan 160 garistiak behartu nahi ditulako